1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're going to rock around the clock tonight What's the matter? Chimes ring five, six and seven. We'll be right in seven. And then we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock, till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. Oh, 1955 blir ett musikaliskt brytningsår. Bill Haley slår en tonårsvärld med häpnad med Rock Around the Clock. Ledmotivet i filmen Vänder mig inte ryggen som handlar om rebelliska ungdomar i New York slum och under året ligger låten på topplistor över hela världen. Rocken är tonåringarnas musik. I Stockholm råder nästan krig mellan Dixie-snubbar i sina Manchesterbyxor som spisar jazz i skumma källarlokaler och den motorbuna ungdomen Skinknuttarna som har brylkräm i håret för att hålla tuppkammen på plats och som åker motorcykel och spelar rock'n'roll. Och nu satsas det på tonåringen. Denna speciella person med sina speciella behov av musik, tidningar, mode och fritid. Den första fristående ungdomsgården, centrumgården, invigs i förorten Vällingby i Västra Stockholm. Och när rebellen, filmhjälten och tonårsidolen, den 24-årige James Dean, omkommer i en bilolycka, surger en hel värld av tonåringar. Tumultartade scener uppstår och många, många vägrar tro att det är sant. Den hittills svåraste olyckan inom motorsporten inträffar den 11 juni under det årliga 24 timmarsloppet i Le Mans i Frankrike. En av deltagarna i loppet blir trängd och påkörd. Hans bil törnar mot barriären framför den fullsatta läktaren, virvlar högt upp i luften och exploderar. Glödigheta delar av bilen sprids bland publiken. 85 personer omkommer och över 200 skadas. Men loppet fortsätter medan ambulans och räddningspersonal för undan döda och skadade. Penicillinets upptäckare, britten Alexander Fleming, avlider det här året. 1945 fick han Nobelpriset i medicin. En av den amerikanska jazzmusikens mest betydande personligheter, saxofonisten och kompositören Charlie Parker, avlider också, liksom den tyska-amerikanske fysiken Albert Einstein, 1921 års Nobelpristagare i fysik. Den tyske författaren Thomas Mann, Nobelpristagare i litteraturen 1929, går också bort det här året, liksom den världsberömde bildhuggaren 81-årige Karl Milles. Ett av hans mest kända verk är Orvfevsgruppen utanför konserthuset i Stockholm. I år föds många blivande stjärnor. Ann-Sofie von Otter som blir världsberömd operasångerska. Göran Sölscher blir en framstående gitarrist. Och Ulrika Knape kommer att vinna guldmedaljer i OS i simhop, Och Lena Olin blir filmstjärna och ärövrar Hollywood. En efterträdare till Greta Garbo och Ingrid Bergman.